Це війна, так війна. У кіно бачила, але щоб так навіть, Самі тут стояти, рукою торкатися. Ящики з комодів повиривані на спіх. Страховки на худобу долі валяються. Розор. Ганчір є розкиданий, як попало, куди не глянь. Може, мародери похазяйнували? А рамці, де під склом весь рід, Залишений на призволяще, З фотокарток журиться за господарями. Одним ривком криво споротий ззаду картон, якісь найдорожчі картки, видно, повиймали, а може хотіли усіх вивезти, зі стіни зняли та забули на лежанці. Любій подрузі Олі на вічну пам'ять. Кирпати кучеряве сонечко смішливими бісиками в очах. Бісики ще й гадки не мають, про чорнобильське лихо ще не евакуйовані. Тепер що ж їм лишилося в Луб'янці? Вічна пам'ять хіба що. Зібрати б хоч їхні образи докупи, цих аборигенів атомних резервацій. Це Світлана собі підніс бурмоче, а я хоч не все розумію та догадуюсь. Звісно, треба, щоб хтось зібрав. А ось і зошити учнівські. Світлана бере перший ліпший, і показує мені. Твір на першій сторінці, наче з іншого життя. Образи комуністів у романі Олеся Гончара про пороносці. Кладе собі в сумку. Навіщо? Я мовчки за Світланою поспішаю, а вона все мов оком фотографує. Оце, каже, треба хлопцям показати, нехай знімуть. Я дивлюсь, ну красуня поліська, мов на іконі мальована, і молодий її, чи може й чоловік, так зі стіни в душу й дивляться. Та нас на Україні люди взагалі вродливі. От тільки ці такі сумні. Чи живі ще? Може він якраз на атомній працював, як багато хто з місцевих. Десь я, наче, бачила це обличчя. По телевізору. Прошкуємо вглиб села. Ні душі. Тільки берези з грайкою стоять, мов дівчата на виданні. А село ж чистий рай, немов вся краса земна тут за людьми тужить. Підемо в отой двір, каже Світлана, і штовхай хвіртко, ніби вік тут у сусідах жила. Здимаряв ється димок. Такий собі міні-реактор пихкає. Господиня, Ота, що в окулярах жінка років сорока стоїть на порозі, до хати просить, а в хаті чи прибрано, половики смугасті, самоткані, хоч і не літо, а розутися хочеться. Не треба розуватися, в мене цих половиків з десяток, я ці однаково вже викидатиму. Ми з Світланою перезираємося. А з печі дивлюсь, хазяїн вигляда. Молодший від жінки, рудий чоловічок. Нечесаний хто знавідколи з якоюсь посоловілою, беззубою усмішечкою. Ви погляньте, прошу, довідку цю, що йому дали. Дурний він зробився зовсім, заслаб на голову цієї радіації. То може порадити, як би йому інвалідність зробити, щоб без хабарів. Бо де у нас ті гроші? Мой не доживе до пенсії. Я ще тебе переживу, бо я молодий, дурна ти баба. Краще гости людей первачком, хай полікуються від радіації. Погомоніли хвилин з десять. Світлана поглядає на годинник, прощається, при хвірці молодиця вигукує нам навздогін. Це ви бачу до тітки моєї йдете. Більш на цьому кутку нікого немає. То ви їй не вірте, не дай Боже, вона вам наплете намеле язиком. Я її знаю. На цій вулиці хати ще міцні стоять, хіба що вікна майже скрізь хрест-навхрест позабивані. Порожньо, мов сні страшному. Коли чуємо, півень співає. Та так, голосисто, що в цій тиші лунки аж у вухах задзвеніло. Ворота, що перед ними спинилися, у якої фортеці. Фіртка зсередини, чи то замком, чи кілком зачинена. Світла на клямку раз, та другий поторгала, почала кулаком гамселити. Нарешті на ганку з'явилася бабця років десь то за сімдесят в широких спідницях, фартусі та сіренькому піджачку ще й ось плеча. Вона, на диво, швидко підтюпцем, біжить, воріт і я аж приголошує радісно. «Гості, до нас!» Гості, люди добрі, заходьте в хату. Там діду мене, діду, чуєш? Діду, гості до нас. Кажу, люди приїхали. Та з Києва ж, ви ж самого Києва, так? Господиня ледь не підтанцьовує, а ми роздираємося, трохи аж розгублені на таку радість. У сінях, в кухні, усе заставлено дебелими мішками, ночвами, чавунами з вареною бараболею. Половики коло них аж злиплися від бруду, от що обід а на сволоку та в світлиці на ліжку ганчія, халатів, байових, кофт, мов сільмазі. Гуманітарка, мабуть, думає я. А що думає Світлана, Бог її знає. Може, вона потім думатиме, бо все квапиться, побільше розпитати, наслухатися, надивитися, а й надихатися на весь вік свій цим життям чи не життям чорнобильським. Робота її така, називається «Сценарист». Виходить так, що на все їй треба наче збоку дивитися – Мов на виставу на сцені, і всі для неї дієві особи і дідця, і півень. І коли б то й не ми з нею так само. Сидимо на покуті на лаві, хазяйка балакуча нас печеними яблуками угощає. Американці глузуя побоялися їсти. А Світлана все що з діда витягти хоче. Жінка його каже, що він ще в громадянську воював, чи в Першу Світову? Щось я про своє думала, то не розчула. Бачу я, даремно вона розбивається коли нього. Погляду старого вже якийсь скляний, наче від одною ногою вже на тому світі. За той край життя задивився. Як батько мій відходив, то в нього очі такі самі були.